Szép volt Józsi bácsi, hát, bizony nagy dolog a művészet. De őszintén szólva én nem szeretném, ha mi Ancsánka háztető muzsikálnak. <gül> Ancsa, nem hegedűsnek készül, mama? Egy színésztőnek is sikerülhet, ám rosszul a pályája. Már megint én vagyok műsoron. Ha, te szeretnéd, ha a lábadnyomát megerökítenék a rajongóid, nem? Úgy, mint Marilyn monroe és Bridget bardo Én <gül> Persze egy olyan zseninél, mint te, az sem számít, hogy a színművészetire sem vettek fel. És a világ előtt a legnagyobb titokban tartod a tehetségedet. Ne bántsd az ancsát, Zolika! Ne báns, ne bánsd! Mi ő, ne báns világ! Aj, tücsök, járjon csak a szája. Nem az a fontos, hogy Zolika, mit tart rólam. Érik még őt meglepetések. Meglepetés? Aha? Lesz valami meglepetés. Tudod, mi lesz a meglepetés? Az, ha kiderül ancsáról, hogy tehetséges. Hí? Az aztán igazi meglepetés lesz. is szellemes vagy, Zolika. Hagyjad, hadd szórakozzon. Én tudom, amit tudok. Jön majd valaki, egy lányokét ismeretlen. Jön majd valaki, ki nem járt erre még sose. Jön majd valaki, egy lányoködös Angliából. Jön majd valaki, és felfedez majd úgy hiszem, Londonban ők, Talán vele elmegyek, Ha, ah, ah. csodálkozni fogtok, Akkor, ha pikadőre sztár leszek, Ha, ah, ah, ha, ah, sztár leszek. Jön majd valaki, Kitizgatottan egyre várok, Jön majd valaki, ha megjön ajtót én nyitok, jön majd valaki, egy lány a ködös Angliából jön majd valaki, és felfedez majd úgy hiszem, Londonban ő, rendező nő. Talán vele elmegyek oh, oh, oh, csodálkozni. Fog. A ah.